ويقول الذين u لولا انزل عليه ايه من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي إِلَيْهِ مَنْ اناب Sema akika Mwenyezi Mungu humwacha kupotea amtakae na humongoa kia kwake. Alladhina amanu wa taqma in qulubuh bi Ala bidikrille dhikrillahi taqma in Wale wali amini na zikatua nyoyo zao Mwenyezi Akika kukumkumbuka mwenyezi mungo dio nyoyo hutua. Alladhina amanu wa amilu salihati tuubalahum wa husnu maab. Wali wali amini na wakatenda mema watakuwa naraha, na raha na marijia wa mazuri. Kathalika arsalna kati qad kodoholat min qabliha.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 Ndiyo kama hivi tumekutuma kwa umma ambao wamekushapita kabla ya umati nyingine, ili uwasome tunafunulia, na wao wanamkufuru rahmani, mwingi wa rahma. Sema, yeye ndiye mula wangu mlezi, apana mungu isipokuwa yeye, juu yake nimetegimea. Na kwa ken die en nakur wij aan bihil Walau anna bihil suyirat bijiljibalu bihil kutti'at bijil ardu au kullima bijil bal lillahi l'amru jami'a afalam yai'asilladheena amanu an law yashaa jami'a ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريب من دارهم او تحل قريب من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد na kama ingelikuwa kukurani, diyo inaendeshe wa milima, na kupasuli wa ardi, na kusemeshe wa wafu. Balimambo yote ni ya mwenyezi mungu. Je, awajajua waliwa amini kwamba lau kuwa mwenyezi mungu angependa, bila shaka angeliwa ungoa watuote, wala waliokufuru hawachi kusibiwa na balaa kwa waliwa au yiko ataremkia karibu na nyumbani kwao. Mbaka ifiki ahadi ya mwanyezi mungu Hakika mwanyezi mungu avunji miadi yake Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allah Na hakika hawa shirikina waliwa bano na wigi wa pupa na papara usema Ye huyu nabi hakuteremshiwa mwujiza mwingine kutoka kwa mwenyezi mungu Yewe nabi waambi sababu ya kutokuwa na imani njini siupungu ufwami mwujiza balinu potofu tu Na mwenyezi mungu walitakasika na litukuka humwacha pote ya na imtaka Maadamu anendelea katika njia ya potofu Na humungu waendelea kwenye haki yule ambaye daima hurajia kwa mwenyezi mungu na hakika hawa wanaurajia kwa mwenyezi mungu na wanaikubali haki, tiyo hawa waliwamini ambao nyoyo zao zinatua na putajwa na kukumbuko mwenyezi mungu mtukufu kwa kurani yao viginevyo. Na hakika nyoyo hazituli na kutua ila kwa kukumbuko mtukufu mwenyezi mungu na uwezo wake na kuombuwa ravi yake kwa kumtii. Na hakika wanawenye nyekia haki na wakasimama kutenda vijendo vema, hao watapata malipo mema na mwisho mzuri. Kama tulivyo apeleke ya kaumu zizokuisha pita, mitume wakaweleza liwea haki, na wakapotea waliopotea, na wakaungoka liungoka, na tuka wapamujiza ya kuonyesha utume waho, kathali katumakutuma wewe kwa umma wakiarabu na wenginewe, na kabla yao zimekuisha pita kaumu nyingine. Na mwujiza wako ni Qurani wasomee, Uwaweke waazimana yake na utukufu wake Na wawo wanaikanya rehma mwenyezi mungu waliopewa kutelenishu wa kurani Basi yewe nabi waambie mwenyezi mungu ndiyali ni umba Na ana inilinda na ana inirehemu Hapa na mungu wakuwabudiwa kwa haki ila yeye Na yeye tu na kwa kentiwa marajio yangu na yenu Wawo wanataka mujiza mungine usiokuwa huwa Qurani Juu ya ubora wathari yake La au kwa kweli wanaitaka haki na wanayikubali. La au kuna kitabu cha kusomwa kikaiendesha milima kikapasua ardhi au kikosebeza maiti, basi kitabu hicho kige hikurani, Lakini watu hawa wanainda tu Mwenyezi Mungu peke yake mwenye amri yote katika miujiza na malipo ya hawakanyao. Na katika hayo ana uwezo kani. Ikiwa hawa wam katika hali hii ya inadi Basi jee walio iti ya haki Hawajakata tamaa bado na kuamini kwa hawa makafiri Na wakajua kwamba kufuru yao niyakuya katama takwa ya mwenyezi mungu Na lao kuwa mwenyezi mungu angelitaka wangoke watuote basi wangeli umboka Na hakika uwezo mwenyezi mungu kwa zahiri mbele yao Basi ya ziachi bala kali kali za kuateketeza za ziki wa sibu Au kwa karibu yao, baka itimia ahadi ya mwanyezi mungu alio wapa, na mwanyezi mungu mtukufu hafungi miadi yake.